Потім він двох повалив синів Дарнадіда Пряма, хромія й з ним Ехемона, що разом були в колісниці, так наче лев, у череду вдершись, ламає корові карк читилиці, що в гаї тінистому паслися мирно. Так син Тідея обох, хоч вони й боронились, завзято. З поваза кинув додолу і озброєння стіл, їх ізнявши, Товаришам доручив їх коні на судна загнати. Бачить Еней, як мужів той Троянських винищує лави і крізь бойову колотнечу і списів за вірюху Навальну, пандара рушив шукать богорівного скрізь, чи не знайде сильного він бездоганного сина знайшов Лікаона. Став перед ним... І з такими звернувся до нього словами, «Пандере, де ж бо твій лук, і де твої стріли, крилаті, і слава, ніхто у ній тут із тобою змагатись не буде. Кращим за тебе ніхто не назве себе в цілій лікії. Руки до Зевса свої піднеси, і кинь стрілу свою в мужа, хоч і який він могутній, багато болиха троянам він спричинив» багатьом, бо хоробрим коліна розслабив. Це чи не Бог який, гнівний за жертви, помститися хоче трої синам? Жахливо гнів Божий накликать людині. Відповідь мовив до нього осяйливий син Лікаонів. Славний Енею, троян мідношатних пораднику, добрий. Схожий він видно з усього на мужнього сина Тідея. Щит я його впізнаю, і шолом з заборолом дірчастий, бачу коні його, а чи Бог-то, напевно, не знаю. А що цей муж, як казав я, відважного син є тідея? Все ж не без Бога лютує він тут, і хтось із безсмертних близько стоїть біля нього, окутавши хмарою плечі, і кинуту в нього стрілу, бистролетну кудись відхиляє. Гострую разу же вцілив його ястрілою, і на виліт праве плече простромив, хоч і панцером вкрите опуклим. От уже думав, спровадив таки його до Аїду, та не здолав. Є розгніваний бог тут якийсь безперечно. Коней нема при мені, бойової нема колісниці. У Лікаона ж удома у нас одинадцять новеньких повозів гарних. Недавно змайстрованих, всі чепраками вкриті, при кожному коней по парі стоїть двояремних, білий ячмінь, бо їдять вони завжди, пшеницю двозерну. Списник старий Лікаон в своїм добре збудованім домі радив не раз мені, ще коли йти у похід я збирався, на колісницю казав він запряжену кіньми, зійшовши». Радтю троян керувати в жорстоких із ворогом битвах. Я ж не послухав, а це набагато було б корисніше. Пошкодував бояконий, щоб корму для них не забракло війську обложенім. Звикли б оситно вони годуватись, тож залишив я їх дома і пішки до трої подався, склавши на лук всю надію. Та мало мені допоміг він, я натягав його вже проти двох полководців найкращих – сина Тідея і сина Атрея. Обох я поцілив влучно і кров їх пролив, та лиш більше їх тим розлютив я.